Дощ дрібно сік, дві тачанки поставлено нещільно поруч, між тачанками напнули ковдру. Сам половець, узявши шансову лопату, копав там притулок двом братам. Підкотився як дріб, він був важкий і дебелий, цей четвертий половець колишній моряк торговельного флоту і контрабандист. Сашко скулився на тачанці коло кулемета. Він забув за дощ. Йому мріялося, що рука старої половчихи смиче його за чуба. Навкруги берег, та навкруги море, і можна скупатися і не чекати кулі. І сітки сохнуть на приколах. Та таке недосяжне рибальське життя, Та так пахне море, Та й чого він взагалі пішов? А Панас його не жалує, Ну то назад хай чорт лисий ходить, А не він, Сашко, Таке кляте половецьке насіння. Панас сопів, викидаючи з ями землю, він грався лопатою, як інший виделкою. Ох, ну, здається, хватить. Хай не кажуть, що я рід зневажив. І похорон відбувся. Дощ напинав свої вітрила. Над степом зрідка пробігав вітер, добрячий дощ пронизував землю. По обличчю Панаса Половця бігли дощові краплі.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 Червоний прапор кінного загону інтернаціонального полку на чолі з Іваном Половцем. Ляснули перші постріли, Апанас уже сидів на тачанці, крутив на всі боки кулемета. Сашко подавав йому стрічки. Тачанки пішли в розтіч. Кінотники розбіглися вмить. «Здавайся, кидай зброю! Червоні!» Та тікати було нікуди. Іван Половець заганяв їх на спішену кіноту, Заганяв їх на кулі, І треба було вмерти або здатися. І Панас заплакав от безсилої люті. Він скочив на чийогось коня, кінь під ним упав, він сів на коня стачанки. «Хлопці, за мною! Махновці не здаються!» Спробував пробитися крізь Іванів фланг, загубив половину людей. Дощ лив без перестанку, коні сковзалися. Іван Половець посилив натиск, і махновці здалися. І дощ, витрусивши безліч краплин, посунув свої хмари далі, збирав до себе всі випари і перешиковував хмаровище, відганяв хмарки тендітні, облоки прозорі, залишаючи темних, плідних, дощовитих надійну підпору й силу. Панас Половець стояв перед братом Іваном та його комісаром Гертом. Усі кулі поминули Панаса. Він стояв геть увесь заболочений, розхристаний, без шапки. Довге волосся спадало на шию. Високий і дебелий стояв він перед сухорлявим Іваном. Оде зустрілися, панасе!» – сказав Іван і перемовився кількома словами з Гертом. Полонених зігнали в купу. Стали збиратися звідусіль переможці з інтернаціонального полку. Сонце проглянуло за хмар, заблищав навкруги рівний степ і потроху підносилися слідом за хмарами. Блакитні вежі степового неба.